Gaizka arranguren, behaz, zukainitz dakizu gudu huntaz, eh, zazpie hunta irutan oita gertatua, lehenik ongeet horri. Esker Mila, hainbertze eh? <gülüyor> ez dakit, eh? ez, hainbertze ez. Zendako, ez hainbeste urteren buruan, mila berri honta urteren buruan, zendako gudu hau beti aipatzen da, zendako ospatzen da urte guziz, eta urtean berezikiago, zonbait egun ez, ekitaldiak ere proposatzen dira. Zendako, olako, ipamena egiten da urte guziz, eh? Egierran eh, azken hogei urteotan eh, Txabarrengoa elkarteak ezkoa, eta bueno, Pirineo ingurukoak heldu eh, zion hau antolatzeari eta horregako fundazioak azkenek urteotan ere bai eta bertsezan baita egiturek ere bai, baina lehenago ezpentsa horren bertzeko ardura sartzen zenik horragako eh, batailaren eh, gogoraraztea, ezta? izan ere, ainz susenek er, petapenas diot, eh. Horregako bataila euskaldunendako, bueno, Benito Lertxundi berea besti batean erraten du irabazi genuen azkena izan zela, ez? Eztaekinik azkena izan ote zen, baina egia da batailaren ondotik euskaldunak aukera izan zutela beraien garaia hartako egitura juridiko politiko propioa sortzeko. Iruñeko erresuma. Eta horregatik da bereziki importanta, ez? Lehenagotik ez dakigu ze puntu dela hartio zeuden euskaldunak antolatuta, militarki, politikoki, badirudi antolaketaren bat izanen zutela, bertsena zeizateken posible, eh, Carlomagnori, Carlaundiri, ez? Eh, horrelako eraso egitea, baina egia dena da, balakigula, horren ondotik oso laster egituratu egiten dela Iruñeko erresumaren ardatzaren inguruan, ba Euskal Herria. Ergan haidu, e, eskaldun entzat, gudu hori izi garrantzitsua izan dela, hor pixka bat dela ere Nafarroako erreinua, eta Euskal Bertzalegoa edo adierazia izan? Bo, nik ez dakit hitz e, e, horiekin e, deskribatzerik dagoen behar bai, baina argi dagoena da, euskal, Herri guztiek badaukate eta kasu batzuetan izaten da erreferentzia historiko garbiago batekin eta bertze batzutan erreferentzia historiko batere garbiak ez direnekin baina, bueno, ipuin modura gelditzen direnekin erromantisismo gehiagorekin edo gutxiagorekin baina herri gehiinek behintzat baduten olabaiteko sorrera puntu bat ezta, historian iraganean ez dut horrekin erran nahi, hori beharrezkoa denik herri batek bere buruaren jabe jabegotza ardezan ezta. Baina askotan oso lagungarria izaten da jakitea, iraganean e, erreferentzia komunak izan genituela eta elkarrekin antolatuta egon ginela. Argi da, horreagako batailan, euskaldunek eraso egin ziotela eta aitzin egin ziotela, iparraldetik e, aspaldidanik e, oldartzen zitzaien frankoen enperadoreei edo frankoei orokorrean ezta gero frantziari labaite bide emanen zion e, etnia germaniko horri eta horren ondotik gero omeilarrak egualdeti zirelari eta astur erresuma e, mendebaldetik hiru indar horien artean ba, euskaldunek euskaldunak antzematzuten dirudienez behartzutela beraien egitura Garai hartako egitura juridiko politikoa errangenezakena, ez? hasieran deitu zen irunieko resuma, gero deituko zen Nafarroako Erresuma. Eta noski Nafarroako erresumak momentu batean gehiago, esatzutan gutxiago, Euskaldun guztiak biltzeko gaitasuna izan zuen momentu zehazen batean. Beaz, zuk errandu astapen hortan, aski uh, isilean egon dela gudu hori, eta azken urte horietan ospatzen dela, isilean egoite hori uh, zendako? Ba, Euskaldunak gure historia propioa idazteari duela gutxi ekin diogulako, ez? eta Euskaldunek e, beraien historia idatzi izan dutenean duela nahiko gutxi arte, zenbait amarkadar artio, beti egin dute historiografia espainiar edo frantziararen ildotik. Hau da, espainiar edo frantziar e, proiektu nazionalen e, justifikazio historiografikoen ildotik. Ez gure bizitzaren ikuspegiaren ildotik. Zorionez, e, ekimen desberdinak izan dira azkena markadetan horria itzin eginenez eta horrek e, balio handiagoa eman diote hain zuzen ere horrega edo errozabalgo, batallari, ba, sorrera momentu gisa, sorrera politiko momentu gisa, horrek ez du erranei Euskaldunik ez zirenik lehenagotik ez da gutxe horik ere, baina bai, bueno, momentu hartantxe, Europan astendira hain zuzen ere antzeko erresumak sortzen, eta momentu hartantxe Euskaldunek beraien buruari ematen diote ditura hori, ez? Horrek ez du erranei berriro diot, lehenagotik Euskaldunak antolatuta ez baina argi dagona da, momentu horretatik haitzina, nazioarteko zuzenbide subjektu direla Euskaldunak, irunieko erresumaren izenean. Beaz gerostik ospatzen da eta zu horre beraz aizantzira ikerketa lanetan dokumental ere batean parte hartu duzu edo ekoiztu duzu. Eta hor gehiago aipatzen duzu iruñaren suntsitzea eta horren odotik beaz horreagako gudua izantzela zer da hori pixka bat esbikatzeko entzuleer. Bos minutuko ikusen bat da eta egierran ikusentzunezkoaren helburua ez da ezer berririk kontatzea. Azkeneko urteotan zenbait dokumental izan dira horregako guduari, horregako batallari buruzkoak, eta ikusentzunezko honek ez dauka asmorik inolako estabaideetan sartzeko edo, edo datu berrizagarrak emateko. Ez, ikusentzunezkoaren asmoa da, e, jendeak normalean ez dakienago horarazteko. Izan ere, kalera tera gara jendeare galdegin diogu eta inor inorgutsik daki, Horregako batalla baino lehenago, Karlomagnok iruña suntxitu zuela, ez? Eta iruña, hori ere badakigu, askoz ere lehenagotik Euskaldun guztion hiri buruzagia zen. Eta iruña suntxitu ondoren, orduan Euskaldunek eraso egiten diote Karlomagnori, errozabal, luzaide, inguru guzti horretan, ez da? Ba, gaur egun, baxena forratan garaia deitzen ditugun, ba... E, ingurune, mugaren ingurune horietan. Baina berriro diot, jende honitzek bazekin, baina jende gehienak ez. Eta oraindik ere ez, ez? horregatik horia dieraztera, ateragareak kalera, jendeari ikusen zuen ezkorrek e, erabiltzen duen dinamika oso e, telebistako erreportaia baten, azken finean, ez, kalera joan, jendeari gildetu baldak zegertatu zen irunean duela mila berrunda berrogei urte, eta inorkeretzekin deuz bista bat ematen diogu, ez? Eta badakizu, 798 gara urtean ze gertatu zen eta inor gutxi daki dezu eta baten batek aipatzen du horregakoa. Baina inor gutzik aipatzen du horregakoa baino lehenago. Carlo Magnoek euskaldun guztion hiri buruzagia suntzitu zuela. Eta hori izan zela, hain zuzen ere, euskaldunek Carloman hori erasotzeko arrazoi nagusia, Iruña mendekatzea. Eta hori azpin marratu nahi izan dugu, horreagako gudua, horreagako bataila, baino lehenago, iruña suntxitu zigutan. Horrek e, eran nahi duen guztiarekin, izan ere inoiz izan den iruñaren suntxiketarik haundiena, garai, garai hartako iruña, ez? Garai hartako iruña eta garai hartako iruindarko puruarekin. baina horrela da. Eta uste du hori importantia dela, horreza ez gain, ikusentzunezkoak egiten duena da ere, e, nolabait gure buruari salaketa bat. Oraindik ere Ibainetako lepoan errolani egindako oroitarria bertserik ez dago. Hau da, gu inbaditu gintuena gu eraso guri eraso egin zigunari homenaldia egiten diogu gure lurrean berean eta gure arbasoei, gure arbasoak ez ditugu gogoan, ez? Errolan orda, baina errolan hi, eraso egin zioten euskaldunen arrastorik ez dago. Ez ez dugu hor esartzen ezagite fiska bat ezote gauden erotuta euskaldunok ez inbaditzailea goratuz eta eta gure arbasoak ahantzis eta orduan zer zuzendu berlitei ken gauza bat dela pentsatzen dut uri ni bai bai bai ala sche pentsatzen dut eren egun hori eskatzen zuen e, sutsuki orreaga fundazioak hemen iruinen egindako prentsa aurrekoan egin behar dela errolani egindako oroitarri hori edo aldatu eta ea, Beingoz batalla bat irabazi zuten Euskaldun horien omenez egin beharko litzatekela oroitarria ez da, eta ez e, errolani edo Karlroma magnori, edo Iruña suntxittu zuten nahi, eh, ez da? Mm -hmm. Beraz dokumental hori ikusgaia izanen da ondoko egunetan besteaz nola eskuratzen alda edo nun nehedatuko duzue. Inpentsatze dut fundazioak e, ikusentzunezko hau e, sare sozialen bitartez jakin erraziko duela izan ere bere helburua da hain zuzen ere ba, irunieko suntxik eta horren berri e, ukandezagula buruan ez? Eta, eta baita ere noski horren ondotik eta horregako batalaren ondotik ba, Euskaldunok bere egitura juridiko politiko propio eraiki zutela gogorara zea gauza, gauza biak ez, horiek dira bereziki Importantak eta, ordu, unzare sozialen bitartez, internet bitartez, eta, eta beste edo, edo sakeleko telefonoen bertzelako logizilen bitartez, Ba, ba barreiatuko da, hori da asmoa horregatik ikusentzunezko txikitxo batik nahi izan da, ba aixe maneiatzeko aixe edatua izan da baina bertzerik ez. Eh? Ez da muntan diko ikusentzunezko bat, da oso gauza zehatz bat bilatzen duen ikusentzunezkoa. Iruina suntsitzu ziguten, erasoen genien eta irabazigenien erroza balen horreagan, eta horren ondorioz gainera, Euskaldunek beraien e, beraien buru jabe zirela aldarrikatu zuten, Eta nazioarteko zuzenbide subjektu izan zen gara iartako estatu bat sortu zuten. Eta azken hitz bezala, behar bada, gorilaren edo abuztuaren amabusteko egun hori nola pasatuko den erraiten aldaukuzia? Etxabarren goa eta horrega fundazioak eginduten egitarauan, e e aurreik usten dutena da, zazpirun e deiruro gehita errozabalgo batalla, errozabal deitzen baitzai horrega inguruko ingurune hori aspaldidanik, Bere kontekstu historikoan ez, eta berak bai emanen dituela herreferentzia berri eta oso, oso interesgarriak e, Xabier Irujok. Eta geroa guztuaren amalauan horreagan bertan izanen da iruneko abez batzak, kamara abez batzak eginen du ekitaldia itzan degian horreagan. Eta am, amabostean beti bezala ba, Ibane eta kolepoan ekitaldia eta baita horreagan bertan ere ba, bueno, batalia hartan parte hartu zuten Euskaldunen omenez hori esek, hori da gutxi hoitibaiti, egitaraua datazen egunetarako. Amabostean olena ere, berriro diot, Ibainetan eta horreagan, eh? beti bezala. Ongi da, ba deneri gomitaluzatua biztan dena, leku horietarat joaiteko, gaizkara guren, mile gure artean izanik. Plazerra, beti bezala.